Molt bona tarda a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Asseguda davant la finestra, contempla com els núvols es mouen poc a poc, d'oest a est. Sembla que la tempesta està a punt d'arribar al poble i el vent ja porta aquella olor d'humitat que pronostica el que ben segur obligarà a començar a baixar persianes i tancar finestres per evitar que la feina feta dissabte hagi estat en va. I mentrestant, el vol elegant i elíptic de les urenetes la té captivada i en algun dia poder-les veure de més a prop, enfilada al taulat, d'on quan es cansi pugui baixar de nou per menjar o bé per fer un cop de cap, estirada damunt la seva manta. Però mentre els seus amos no entenguin la seva posició, seguiran tenint la porta de la terrassa tancada, temorosos que un dia la gateta, que tant s'estimen, decideixi marxar taulada enllà. Dimecres 22 d'abril de 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Escriu-nos radiometropol@catalunyacomunicacio.cat. Una de les notícies que més ens ha cridat l'atenció aquesta setmana és l'estima que Sarkozy té de zapatero, que assegura que potser no és tan intel·ligent com podria semblar. Però nosaltres seguirem parlant de nens perquè aquest que de setmana a Terrassa es celebra la dotzena trobada d'esplais catalans, on uns 40 esplais de Catalunya es reuniran per celebrar tallers i jocs. Bea Pérez, de l'organització, ens explica què s'hi farà. Desconnecta de la teva vida diària, no? desconnecta de l'escola, de la tele, dels videojocs, i surt al carrer. Llavors, si veieu dins d'aquesta paraula desconnecta el el que és el nostre eix d'animació, vol dir agafem els conts, posem nos als carrers de les ciutats, tallem-les i juguem i fem els que ens vingui de gust. I dissabte, concert al Parc de Vallparadís amb els combes del Mambo, serà a les 8 del vespre. L'altra activitat cultural per destacar és diumenge al matí a la plaça Joan Martorell de la nostra ciutat, on es celebra el Dia Internacional de la Dansa amb una quarantena d'exhibicions. I qui vingui podrà gaudir de la gran actuació del seu presentador, que no serà un altre eh, que aquí us parlarà. Us hi esperem a tots Ara però fem les maletes perquè ens anem de viatge I parlem de fer les maletes perquè anem cap a l'Àfrica directament en companyia de la Norma Vidal Norma, molt bona tarda Hola, què tal? Doncs molt bé, però em sembla que tu molt bé Una mica cansada però però millor que jo segurament doncs millor que tu, no sé, cansada, ara ja no, ja estem recuperant les piles. És que és dimecres i diumenge la norma va precisament aterrava a l'aeroport del Prat procedent de Senegal. Doncs sí, veníem de Senegal després de fer una visita a aquest País africà per tal de conèixer una mica més a prop doncs, el que fan tots els escolapis d'aquí de Catalunya i en aquell país, i especialment el que està fent un escolapi que és de Caldes de Montbuí i que l'any passat va rebre el Premi de Cooperació del Consell Comarcal del Batllas Oriental. Exactament, quin és el projecte que està duent a terme aquest mossèn? Doncs es tracta del mossèn Josep Artigas, que com dèiem doncs és de Caldes i que està duent a terme diversos els seus projectes. Per una banda, el sud de Senegal està desenvolupant projectes des de fa doncs, aproximadament eh, uns 32 anys que va marxar a viure allà i es tracta de projectes, de projectes bàsicament eh, doncs, relacionats amb la formació dels joves i sobretot amb la promoció de l'agricultura perquè, doncs, per qui no ho sàpiga, doncs, costa una mica que els habitants d'aquest país doncs, tinguin intenció de conrear més enllà de l'època de pluja. 32 anys no són pocs, però més hi ha una problemàtica que afecta molt severament el país, que és el de la migració, és a dir, la gent que decideix fugir del país per intentar trobar una vida millor. Sí, és una problemàtica que, com dius, està molt present en la mentalitat de tots els habitants d'aquest país, i no només de Senegal, sinó de diversos països del continent africà ja que doncs, es tracta d'una problemàtica que afecta molts joves, perquè amb vistes que doncs, la formació resulta complicada i que trobar feina és força difícil, finalment l'única alternativa que troben a millorar la seva vida i a poder doncs, trobar un futur una mica més pròsper és agafar i embarcar-se en aquesta aventura. Una aventura que pot acabar la mort moltes vegades, però que en altres casos s'aconsegueix doncs, arribar a països com el nostre, i estalvia una miqueta com una mica com una, una formmita, podríem dir, per després poder tornar no en tots els casos. I llavors aparèixer com, com ho diríem, com el gran triomfador. És a dir que tot hi haver viscut aquí passant penúries i haver viscut en unes circumstàncies difícils, després amb els diners que poden acumular, és possible que ve allà mateix en el seu poble d'origen, puguin aconseguir doncs, comprar-se una casa, un cotxe i ser una de les persones doncs, populars no?, que ha aconseguit aquesta, aquesta fita. I aquest somni europeu, que en aquest cas és europeu, la gent que veu Europa com, com, com el paradís, la manera de tirar endavant, a vegades no arriba a un port tampoc perquè són interceptats a mig camí. Tu em sembla que vas poder parlar amb una d'aquestes persones que ho ha intentat, ja, venir fins a, fins a les Illes Canàries, precisament, i que no ho han pogut. Sí, vam poder parlar amb una d'aquestes persones, que és en Gabin Manga, que ens va explicar una mica la seva experiència. I és que fa un temps, fa uns anys, en Gabin va arribar fins a una patera, va treballar durant molt de temps per estalviar uns 500 euros, que és el que val poder pujar a una embarcació d'aquesta mena, i Llavors doncs, va arribar fins a les Illes Canaris després de passar deu dies en alta mar i en unes condicions doncs, molt complicades. En arribar els van interceptar i és que, tot i que sembli doncs, sorprenent, ells mateixos diuen que esperen que la Marina els intercepti. El que passa que el que esperen és que no els rebratriguin, perquè no tots els països africans tenen convenis amb l'estat espanyol per tal de que els facin tornar al seu país i no en tots els casos estan obligats a marxar. En el cas Senegal sí que és així i per això tot i que en Gabin va passar 38 dies en un centre d'aquí de Fuerteventura, finalment l'acord que té Senegal amb l'estat espanyol no els doncs va fer que tornés a Dakar i tornés un altre cop al seu poble, a la seva regió, que és la que s'avança al sud del país. Comentaves que una de les característiques o una de les curiositats és que molts d'ells no volen parlar perquè no se'ls detecti de quin país venen. Sí, uh, hi ha un, un rumor que diu que, doncs, uh, en principi, si uh, la persona no obre la boca, a uh, tot i que per uh, els trets facials doncs, es pot distingir de, de, de quin país pots venir, doncs és possible que d'aquesta manera no descobreixin d'on Tot i això, com deia, hi ha una creença que hi ha certes persones, diguem, com infiltrades per tal de descobrir quins immigrants són d'una zona o d'una altra. Llavors, doncs, el que fan les autoritats espanyoles és intentar detectar d'on són per poder repatriar-los al país on convé, ja que s'han produït casos en què els han tornat a països que no eren el seu. I tornant al cas del mossèn Artigas, pel que ens has explicat fora d'antena, una de les eines per a intentar que aquesta gent aprengui a evolucionar d'alguna manera en el, en el conreu és precisament fomentar l'horticultura. Sí, com dèiem, en aquest país, en principi, fa quan ell va arribar, ens explicava que el que va trobar és que doncs, la majoria de la població només conreaven l'època de pluja a l'arròs o en altres zones del país que no són la zona de la Casamans, com dèiem, que és el sur, doncs s'hi conregava el mill. Aquest fet feia que, doncs, durant l'època de pluja, molts joves treballessin la terra, però quan arribava l'època seca hi haguessin dificultats, i això fes que molts joves marxessin a altres punts del país, especialment a la capital, a Dakar, per tal de trobar feina. Ell, en trobar-se en aquesta situació, el que va decidir és intentar implantar doncs, l'agricultura de secar, l'horticultura principalment, i d'aquesta manera també varia una mica la dieta alimentària. Amb el pas del temps això s'ha anat aconseguint, tot i que doncs, no hi ha... Diguem, una totalitat de la població que la practiqui però sí que hi ha un petit percentatge de, de la població que sí que s'ha doncs, dedicat a aquesta activitat i sobretot és important reconèixer que hi ha moltes persones que han fet un esforç molt gran per tal de poder construir les seves propers explotacions amb ajudes i subvencions de l'exterior però que després a poc a poc, mica en mica, han anat prosperant en aquest sentit. Tots molt bé, amb aquesta explicació de la realitat que es viu a l'Àfrica en el dia a dia ens convidem a la Norma Vidal Norma Vidal, molt interessant tot el que ens ha explicat La setmana que ve un viatge. La setmana que ve estarem per aquí Doncs molt bé Norma, ens veiem dimecres que ve, que bé Molt bé Albert, adeus Ràdio Metropol, amb Albert Segura CatalunyaComunicació.cat patrocina aquest espai i ara és moment de fer el salt que fem cada setmana a aquesta hora i d'anar fins als Estats Units, a Chicago, on ens espera el nostre corresponsal americà, Romar Rofas, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Per aquí als Estats Units sembla que la cosa està tranquil·la, però per fi sembla ser que una cosa que tu estaves buscant des de fa temps, que era una casa més gran que la que teniu ara, per fi l'heu trobada, teniu quatre parets. Sí, bueno, de fet ja... Ya... Ja l'havia tení una micaeta, però per l'any que ve no, no tenia cap lloc on viure i després de 2 setmanes d'intensa recerca, per... jo no sabia que aquesta ciutat tenia tants i tants i tants pisos, però després de 2 setmanes de de batallar, doncs ja, ja tenim un pis per l'agost. No podíem quedar-se el, que, el que teníem nosaltres ara perquè um, com que no sabíem si jo podia quedar l'any que ve, doncs no, no vam poder renovar el contracte. Bueno, de fet qui et demanen per renovar el contracte t'ho apunten a l'octubre, llavors t'ho signes a l'agost per un any i a l'octubre ja et pregunten si hi si pots quedar o no. A l'octubre si... del mateix any? A l'octubre del mateix any. I, si no I pots aquestes quedar... presses a què venen? Ah, doncs, bueno, perquè no, no són tots els pisos, però són els pisos que estan a prop de, del campus, diguéssim, de la universitat i bueno, les preses són perquè és legal i ho poden fer, bàsicament. Però això d'estar així tranquil, tres mesos vivint en un pis i de cada cop a truquen i diguin escolta'm, què vols fer l'any que ve, quan encara queden mesos i mesos, sí, sí. Uh, això és normal? Sí, sí, exacte. I no només això, sinó que si els hi dius que no, um, ja comença una bonica desfilada de gent que comença a vindre a veure el teu pis i i, bueno, en el, el, el cas de l'any que ve ens hauran d'avisar amb 24 hores d'antelació perquè tenim una, hem fet -hi una clàusula que digui això però el que teníem ara, doncs, podíem vindre sense avis tocar la porta, que hi algú i si no hi havia algú, entraven i si hi havia algú, també entraven Això és un gran detall, amics s'agraeix sí. molt l'Eving sí, sí. the U of sí, sí. Doncs bé, doncs, després de dos mesos de, de buscar... Buscàvem un pis amb molta llum, perquè el nostre era bàsicament una, una cova, almenys el al menjador, al menjador, no hi entrava gens, gens, gens de, de llum natural. Uh, o sigui, era... Volem posar un anunci per, per subllugar-lo durant aquests dos mesos, que no estarem aquí, tenim contracte tracte fins l'agost, però a, a partir del, del juny ja més serem, i al juny volíem subllugar-lo. I, i volíem posar l'anunci allò ideal per a vampiros. Home, és que si no t'entra la llum ha de ser una mica claustrofòbic també, no? Sí, és allò... no saps mai si és dia, si és nit... Bueno, ho saps per la, per la llum que entra a les habitacions, no? però si estàs al menjador... La llum de rebot, eh? Sí, la, si estàs al menjador és, és, és un bucle continu. I escolta, tema preus, aquí ens estem queixant molt de que el preu de l'habitatge no baixa, com està allà? Està, és equivalent? L'espai està bé? És proporcional? O està millor que Catalunya? Clar, aquí el que passa és que hi ha molts pisos, però ells saben que igualment els omplirà, no, no. Estic parlant de la meva zona concreta, que és Urbana-Champany a la universitat. Sí, sí, sí. Perquè ja la universitat precisament... Uh, ells saben que passi el que passi els obriran quasi tots els pisos, perquè tants caps i barrets, barrens, és simple. Llavors doncs, poden fer una miqueta el que els doni la gana. Jo suposo que els que deuen estar més putejats amb això són els que realment viuen aquí, però si no tenen res a, a la universitat, però han tingut la desgràcia de néixer aquí i que hi hagi una, una universitat al costat i doncs, que fa que els preus es disparin de la seva propietat i també que les festes universitàries tampoc deuen ser poques i la vida nocturna diguéssim que no ha de ser pas calmada en aquesta zona, no? No, bé, ja, sempre hi ha també les, les zones més, més calentes, com si diguéssim, on allà eh, més sorolloses i tot, que és més, com més a prop del campus, però la gent d'aquí ja, ja sabent-ho ja es posa a viure a tres quarts d'hora o una hora a peu de, del campus per, per evitar doncs, això. I com que aquest país està dissenyat per anar amb cotxe tot arreu, doncs ja... És... Dintre, de, dintre del que és el, el normal uh -huh. doncs molt bé Romarrofes amb aquesta notícia que era de gran interès públic saber quin pes tenen el senyor Romarrofes i la senyora Mariana Nadeu, ens acomiadem fins la setmana que ve amb més notícies dels nostres amics yanquis, doncs molt bé. gràcies per les vostres felicitacions, els puc sentir des d'aquí moltes gràcies, doncs que sigueu molt feliços Romar i Mariana en el vostre nou piset <laughs> vinga, que vagi bé Romar molt bé, gràcies, igualment Adéu-siau, adéu-siau adéu. adéu I ara que anem una mica justos a temps Però passem a parlar amb en Sergi Calle Sergi, molt bona tarda Hola, què tal? Molt bona tarda Així que tot teu Mira, jo, si dius que no tinc temps, et un favor I aniré bastant per feina, val? Jo tiraré milles, tu ho deixa'm fer, tu ho deixa'm fer. Jo volia preparar una mica Una secció de cinema i literatura no? Ara que és Sant Jordi, demà no? Doncs aprofitem i fem una mica de Llibres, de cinema, adaptacions, tot això Ja, ja veràs Per començar 15 de maig, s'estrena Ángeles i Demonios. 15 de maig, per coses que no venen al cuento, no podré anar al cinema a veure Demonios, eh, és la segona adaptació de les novel·les de Dan Brau, com bé sabràs, i la gran notícia és que el setembre d'aquest mateix any s'estrena de Los Símbols, el símbolo perdido, o el símbol perdut, suposo que faran una versió catalana, la nova novel·la de l'autor, i la Sònia té els drets, és a dir, ens amenacen amb una nova pel·lícula de, de les pesquisses d'aquest investigador avorrit i repel·lent que a mi no m'agraden, no sé si ho has notat però però bé, que tenen molt d'èxit i que la gent els agrada molt un altre gran llibre que serà portat a la gran pantalla El Hobbit, suposo que n'heu sentit a parlar Guillermo del Toro l'està rodant no la pel·lícula, sinó les pel·lícules és una cosa que ara es porta de moda i, eh, i rodar dues pel·lícules, tot el mateix tema que és que no es cabran en una pel·lícula, sí clar són massa coses fes-ne dues, tu no pateixis ha, parlant de trilogies i novel·les i fantasioses mítiques hi ha un rumor rumore eh, rumore que diu que Juan Antonio Bayona podria dirigir una de les seqüeles de Crepúsculo, saps aquella saga aquesta pel·lícula de vampirs que han estrenat ara fa poc al Nadal, basada en unes famoses novel·les doncs hi ha en tres parts i hi han rumors que la tercera la podria dirigir ell ja veurem eh, a mi m'agradaria que el salt de Bayona eh, després de l'orfenat als Estats Units fos una mica més luxós però mira, eh, per alguna cosa s'ha de començar, no? seguim amb les sagues, aquestes sagues grans eh? Harry Potter eh, d'aquí tres mesos aproximadament arribarà el nou lliurament al cinema de la saga de Harry Potter, que es dirà Harry Potter i el príncipe mestizo, em sembla que tu ja te la coneixes eh? i ja s'ha anunciat quina serà la següent la següent que és l'última, que ara no em recordo com es diu de Tetley i no sé què, les ombres de la mort o una cosa així, no? Aquella també es rodarà amb dues pel·lícules no fos cas que no hi cabés tot eh? tot allà ja ben repartit és, és això, com que es queden sense idees no només agafen les mateixes idees i les van repetir i agafen adaptacions, tot això sinó que més la diuen, saps què? La farem, farem dues pel·lícules, així ja en salvarem el Nadal i a l'estiu, va, ah, ja estic més tranquil·la ah, molt millor, vale, va, tira, pum pum Què més? Vaig ràpid, eh, vist, eh Què més tenim? Eh, una altra saga Corazón de Tinta, aquesta em fa gràcia perquè és una novel·la que... Potser no massa coneguda a nivell massiu, però sí que té molts fans a darrere. I quan arribi l'adaptació cinematogràfica, de Corazón de Tinta, que ja està feta, doncs segur que hi haurà un plot de fans per la tele i diran «la, la última gran saga d'animació, és fantàstica i de màgia i de no sé què», aquesta, no? Doncs, de l'autora Cornelia Flunque, aquest de el nom, eh? Corazón de Tinta, sentiràs a parlar que les novel·les tenen molt bona pinta jo he llegit alguna així per sobre he llegit un cop d'ull, la veritat no me les he llegit perquè no soc gaire fan del gènere però la pel·lícula té una pinta És a dir el, el llibre encara, jo crec que pot estar bé però la pel·lícula he vist el tràiler i es veu molt, molt una mica tonta, ja ho veurem eh? hem d'esperar i ja acabo, no podia marxar d'una altra manera que recomanen un llibre un llibre de cinema, un llibre que es diu Cineclub, del crític David Gilmore està escrit com una novel·la l'autor explica la seva experiència amb el seu fill, el seu fill no volia estudiar, no volia treballar només volia anar de festa i va dir, mira, fem una cosa tu deixa els estudis, no cal que vagis a treballar, però a canvi que, eh, veurem tres pel·lícules per setmana farem sessions de cineclub i d'aquesta forma ell es va acostar al seu fill i va intentar educar-lo a través del cinema ell el que proposa és que a través d'una sèrie de pel·lícules concretes es pot donar una formació fills o qui sigui sobre la vida, no? sobre els sentiments per crear persones, no és allà dels, dels coneixements que els puguin inculcar a l'escola doncs fer-ho d'una forma més amena o potser una mica diferent. Aquest és el llibre el llibre, de fet jo el vull si algú m'està escoltant eh? que me'l regali, d'acord? Ja està, ja et deixo, segueix amb el teu programa Molt bé, Sergi, així m'agrada, ben rapidet i ben bono, eh? la setmana que ve tinc una mica més de temps. Sí, però només et portes bé, eh? Vinga, Vinga que, adéu, que vagi adéu, bé. Adéu, bona tarda. La setmana que ve, adéu. adéu. Cursos de Nàutica.cat patrocina aquest espai. I ara és moment de saber exactament quin temps farà aquests dies, tot i que cada cop això es posa més complicat perquè ja no sabem si hem d'agafar el paraigua, si ens hem de posar una mica curta o què punyatres hem de fer tenint en compte la pluja, el sol, tot el que ens ha de fer aquests dies. vaja. Xavi, assegura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Aquesta mateixa setmana ho hem viscut. Dimarts mateix eh, va fer un sol de justícia i de cop i volta xàfec i de cop un altre cop sol de justícia. Què és el que està passant? Doncs bé, que estem en primavera. Okay. doncs esperem de dir-ho que estem a primavera i bé, el que toca Aquesta és la resposta que donen els meteoròlegs aquests dies, és primavera Clar, però igualment tot ve a influenciar perquè tenim una petita bossa d'aire fred en alçada Sí que fa que quan el sol calenta tant a, a la superfície de bon matí eh, fa créixer moltes nuvolades, sobretot en zones de muntanya uh -huh. El prelitoral, per exemple, aquí mateix, al Vallès Això com es tradueix, què vol dir? Això es tradueix que el sol provoca energia que fa créixer les nuvolades. Aquestes nubulades, com més sol, més creixen. Què passa? Que s'acaben formant tempestes, bàsicament, i que del punt on es creen, en direcció últimament cap a, a sud-est, perdó, a sud, gairebé direcció sud, uh -huh. van baixar les tempestes. De nord a sud. Acostumen uh -huh. a fer aquesta direcció aquests dies. O de nord-oest a sud-est. Uh -huh. I, clar, què passa? Que deixen roset per allà on passen, i, doncs, això inclús hi ha zones que han tingut una tempesta, toca més el sol, torna a haver tempesta... I fins i tot en moments de violència, com va ser el cas aquest dissabte de Castellà del Vallès, tota la zona Rodèlies de Castellà, que va caure una bona calamarsada. Sí, senyor. I bé, des d'aquí a Montcada podíem veure la mola perfectament blanca, que tothom deia que estava nevada, que estava nevada. Uh -huh. doncs no, estava pedregada, ben pedregada, i ve va quedar un paisatge totalment blanc a moltes poblacions catalanes. Jo ja diuen que abril gotes mil, el maig cada dia un ratx, aquest any s'està complint com a mínim per la primera part. Sí, tot i que aquest temps és més el maig que de dir un raig, uh -huh. realment. Però, bàsia, són tempestes que són totalment típiques d'aquestes èpoques, però, bàsia, són tempestes que són totalment típiques d'aquesta època, i bé, de moment el, el que hem de veure és que aquestes tempestes ara mateix s'acabaran ja, ja no tindrem aquestes tempestes de tardes uh -huh. aquí al Vallès i, i que ens ha portat ruixats gairebé cada dia. Sí. I veu bueno, a fotogènic al cel, un nhi do perquè molt... ens han arribat moltes fotos de d'amics, aquí que ens han enviat fotos impressionants dels salatges de tota la comarca i ve d'aquestes imatges amb el cel negre per una banda, blanc o blau per una altra i la moda totalment blanca al mig uh -huh. o sigui, salatges molt guapos de veure en aquesta època I ara a curt termini, aquest cap de setmana és l'últim cap de setmana del mes d'abril què és el que ens espera? Podrem anar amb maniga curta o veurem d'anar amb un pare i gos ben a la vora? A veure, anem a Sant Jordi molta gent ens preguntarà quina diada ens farà, sí, quina temperatura, quin, quin temps. Doncs bé, demà, justament demà, ja no esperem tempestes enlloc. O sigui, sembla que el temps es pari per la diada a Catalunya. Només s'agraeix. La diada de Sant Jordi. I, i sí, sí, se'ns parà la precipitació. pots créixer alguna anomalada fruit del mateix bon temps que diem, però, però vaja, no preveiem, no preveiem cap tempesta en lloc. El cel, doncs ja diem, estar a Serè, amb vents que vindrien de a dinar a la tarda. A partir de la 1 o així sigui, al migdia, més I bé, tindríem una jornada totalment sota el sol, amb temperatures molt suals, que es podrien apropar fàcilment als 24 graus en alguns sectors. Uh -huh. Vaja, un, un dia típic de Sant Jordi. L'únic que també és típic de Sant Jordi una tempesta de mitja tarda, però ni això, demà en principi, no es prenen cap tempesta. I divendres sembla que es tindrà la mateixa tònica. El que sí, que començarà a canviar el temps de nou un altre cop a dissabte. Ja no ens deixen no pau la, la primavera que ha de ser tan moguda. I, sí, sí, a partir de dissabte ja diem. Començaran a arribar núvols prins per l'oest de Catalunya i és que ens arriba un, un embossament d'aire fred provenent de l'Atlàntic que se'ns tirarà sobre. Això farà que sobre la Mediterrània es creï una pertorbació que ens tirarà vents de mar cap a terra. Què vol dir això aquí a Catalunya? Doncs que a partir de la mitja de nit de dissabte i, i a partir de sobretot de diumenge al matí ens inicia una, una pertorbació de llevant davant de les nostres costes. És a dir, més aigua, nuvolositat, no creiem que es vegi el sol en tot el, en tot el diumenge, i, i ja diem, o sigui, de moment esperem precipitacions que sembla que serien bastant febles en algun moment de moderat, vents que bufarien del nord-est, és a dir, agregalats, i potser en algun moment de component és llevant, però, però vaja, la sensació de fred es haurà causada eh, aquesta falta de sol durant tot el dia i bé, aquesta tònica sembla que es mantindrà durant tota la setmana vinent perdó, al principi de la setmana vinent i és que estem en primavera i ara toca ruixat, ara toca sol, ara toca levantada. i ara doncs ens toca una tongada de sol i al cap de setmana sembla que ens arriba aquesta levantada. que ja diem que no es presenta molt fort aquí a Catalunya segons els mapes d'avui, però ja diem també doncs, que el diumenge, per exemple, seria un dia passat per aigua que no recomanem activitats a l'aire lliure. Però Xavier, sempre és un plaer parlar amb tu, sempre ens dones bones notícies, eh? Eh que sí? Sí, sí, sí. Doncs molt bé, Xavier, assegura, ens veiem dimecres que ve. Vinga, Albert, fins demà i creix. Vagi bé, adéu-siau. adéu pa. pa. I fins aquí el Ràdio Metropol d'avui dimecres que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Romà Rofes, Albert Segura i des d'avui també Laia Llobet que s'incorpora al nostre equip en la nostra edició online de 3 www.radiometropolfm.tk on cada setmana ens oferirà un reportatge d'actualitat. Avui els pollets de Falcó de la Sagrada Família de Barcelona en són els protagonistes, ja ho sabeu, a 3 www.radiometropolfm.tk I per acabar avui ho farem per encaminar els nostres somnis d'aquesta nit per tal que ens hi feu aparèixer i ho de la mà de Joan Miquel Oliver i el seu tema Sumiés. Que tingueu una molt bona nit. Tenc un celo, tu ja saps de sa ferida. Tenc el cos molt aferrat en pegamento. Tenc els somnis arrombats a de deriva. Tenc sa moto i tenc el sida car de velcro. Tenc un arbre que se deixa pujars moixos i una vida que no deixa fer-se un dos. Mugambílies, eucàliptos, naps i pocos I una dona reflexiona i no dur rodós I escriure'm una cançó en els quatre vents Jo que tenc molt ben posats observatori I sa lletra mos dirà que et somiés Som tridimensionals i aleatoris Ditropol arroba Catalunya